Жінок на два мільйони більше, ніж чоловіків. І це викликає занепокоєння. Гілберт Франкау «Ну і що ти думаєш про цю історію?» – поцікавився Паркер. Наступного ранку він заскочив до Вімсі поснідати, перш ніж вирушити в Нотінгдейл на пошуки невловимого анонімника. Це виглядає так, Ніби наш друг був надто самовпевнений в професійній діяльності. Зрештою, старої діви міг статися серцевий напад. Вона була дуже стара і хвора. Отже, як на мене, не часто таке трапляється з хворими на рак. Як правило, вони дивують усім тим, що чіпляються за життя. Як правило, вони дивують усіх тим, як чіпляються за життя. Усе це так. Якби не племінниця. Вона підготувала шлях до смерті. Розумієш, коли подала стан своєї тітки, як набагато гірший. У мене така ж думка, коли я почув викладення лікаря. Але що ж зробила племінниця? Гадаю, що вона не могла ані отруїти її, ані задушити, бо так чи інакше були б якісь ознаки цього на тілі. Тітка померла, а отже племінниця мала рацію, а лікар ні. Отож бо. І, звісно, ми маємо лише його версію про племінницю та медсестру. І він, очевидно, мав те, що шотландці називають «тенсканер», тобто огиду на медсестру. До речі, ми не повинні випускати її із поля зору. Вона була останньою людиною, яка була зі старою леді перед смертю, і саме вона ввела ін'єкцію Морфію. Так-так, але ін'єкція не мала до цього жодного відношення. Якщо щось і зрозуміло, то я питаю, чи могла медсестра сказати щось таке, що схвилювало стару жінку та викликало у неї шок. Пацієнтка була трохи не при собі, але, можливо, у неї вистачило розуму, аби зрозуміти щось справді вражаюче. Можливо, медсестра сказала якусь дурницю про смерть. Стара леді, здається, була дуже чутливою щодо цього. — Ах, — сказав лорд Пітер, — я чекав, поки ти перейдеш до цього. Чи зрозумів ти, що в цій історії справді є одна досить зловісна фігура? І це сімейний адвокат. Ти маєш на увазі повіреного, який намагався завести мову про заповіт, а йому дали від коша. Так, припустімо, він хотів би, щоб пацієнтка склала заповіт на користь когось зовсім іншого, когось за лаштунками цієї історії, кого ми не знаємо. І коли він виявив, що не зможе привернути до себе увагу, він послав. «Нову медсестру, як свого роду заміну?» «Ну, це аж надто складно», – засумнівався Паркер. Він не міг знати, що наречену лікаря збираються вигнати. Звичайно, якщо він не був у союзі з племінницею і не спонукав її організувати заміну медсестри. Цей задум Чарльзе був приречений на провал. Племінниця – не пішла б на змову з адвокатом, щоб позбавити себе спадщини? Ні, мабуть таки ні. І все-таки я вважаю, що є щось в ідеї, що стару діву випадково або намисно налякали до смерті. Ха-ха, але яким чином ось питання. Тут смердить діяння, яке призвело до смерті. Однак я вважаю, що про це варто подумати. Це нагадало мені дещо. Він подзвонив. «Бантери, будь ласка, віднеси для мене записку на пошту». «Звичайно, мілорде». Лорд Пітер посунув до себе блокнот. «Що ти збираєшся написати?» – спитав Паркер, дивлячись через плече з деяким задоволенням. Лорд Пітер закінчив писати. «Хіба цивілізація не чудова?» Він підписав це просте повідомлення і поклав його в конверт. «Якщо ти не хочеш отримувати безглузді листи, Чарльзе», – попередив він, – «не красуйся своїм монограмним знаком на капелюсі». «І що ти задумав?» – спитав Паркер. «Сподіваюсь, ти не бажаєш, щоб я йшов до Manomark House з'ясувати, хто їхній клієнт». Я не можу цього зробити без офіційного дозволу, і вони здіймуть там справжній скандал. Ні, відповів його друг, я не пропоную порушувати особисті таємниці, тільки не у цьому кварталі. Я думаю, якщо ти можеш приділити хвилинку для розмови з нашим таємничим кореспондентом, який, імовірно, не має наміру бути знайденим, я попрошу тебе скласти мені компанію. Це займе небагато часу. Гадаю, тобі буде цікаво. Вона буде дуже зворушена і задоволена. Він трохи сором'язливо засміявся. — Оу! — зніяковіло сказав Паркер. Хоча ці чоловіки були великими друзями, Вімсі завжди залишався стриманим щодо своїх особистих справ не стільки приховуючи, скільки ігноруючи їх. Здавалося, це відкриття означало новий етап дружби. І Паркер не був впевнений, що йому це сподобається. Він жив у своєму власному світі, дотримуючись щирої моралі середнього класу, який завдячував своєму становленню як людини, і хоча теоретично розумів, що світ Лорда Пітера визнавав різні стандарти, він ніколи не думав про те, щоб особисто зіткнутися з будь-яким результатом їх застосування на практиці. Скоріше експеримент, трохи сором'язливо сказав Вімсі. У будь-якому випадку вона досить зручно влаштувалася в маленькій квартирі у Пімліко. «Ти підеш?» Чи не так, Чарльзе? Мені справді хотілося, щоб ви познайомилися. О, так, звісно, поспішно сказав Паркер, я б дуже хотів. Е, як довго я маю на увазі? О, це знайомство триває лише кілька місяців, зауважив вінсі, проводжаючи його до ліфта. Але схоже, що все складається досить вдало. Звичайно, це робить моє життя. Набагато простішим. «Он як?» – сказав Паркер. «Звичайно, як ти розумієш, я не буду вдаватися у все це, доки ми туди не прибудемо. А тоді ти побачиш сам», – говорив Далівімсі, грюкнувши дверима ліфта з надмірною силою. Але, як я вже сказав, ти помітиш, що це щось досить нове, і я не думаю, що колись було щось подібне раніше». Звичайно, як казав Соломон, під сонцем немає нічого нового, але зрештою, я гадаю, що всі ці дружини та їжачки, як їх там дитина назвала, мабуть, трохи зіпсували йому характер, хіба не так? — Згоден, — кивнув Паркер. — Сердешний, — подумав він про себе. Їм завжди здається, що вони особливі. — Вихід, — енергійно сказав Вімсі. Гей, таксі! Вихід! Кожному потрібен вихід. 97А Площа Святого Георгія. І, зрештою, не можна звинувачувати людей, якщо їм просто потрібен вихід. Я маю на увазі, навіщо озлоблюватися? Вони ж не можуть із цим нічого поробити. Я думаю, що набагато добріше дати їм вихід, ніж висміювати їх у книгах. І, зрештою. Писати книги не так вже й складно. Особливо, якщо ви пишете про погану історію хорошою англійською або хорошу історію поганою англійською, що, здається, більшість людей і робить сьогодні. Ти згоден? Містер Паркер погодився, і лорд Пітер трохи поблукав стежками літератури, поки таксі не зупинилося перед одним із тих високих, Незграбних будинків, які спершу призначені були для вікторіанської сім'ї з нефтовними слугами, а нещодавно були розділені на півдюжини незручних квартир і здані в оренду. Лорд Пітер подзвонив у верхній дзвінок, який був позначений Клімпсон, і недбало став на ганку. «Шість сходових прольотів», – пояснив він. Їй потрібно деякий час, щоб відповісти на дзвінок, бо, розумієш, там немає ліфта. Вона не хотіла дорогу квартиру, бо вважала, що це буде не зовсім доречно. Містер Паркер був дуже радий, хоча й трохи здивований скромністю вимог леді, і поставивши ногу на скрибок для взуття в невимушеній позі, приготувався з терпінням чекати. Проте за якихось кілька хвилин двері відчинилися, і на порозі з'явилася худорлява жінка середніх років з гострим землистим обличчям і надзвичайно жвавою вдачею. Вона була вдягнена в акуратний темний костюм, блузку з високою горловиною та довгий золотий ланцюжок, на якому час від часу обрязкували різноманітні дрібнички а її сиве волосся було зачісяно під сітку, як було модно за часів покійного короля Едварда. О, лорде Пітере, як приємно вас бачити! Досить ранній візит, але у мене дещо безлад у вітальні. Заходьте, списки вже готові для вас. Я закінчила їх вчора ввечері. Насправді я якраз збиралася взяти капелюх і принести вам їх, сподіваюся, ви не думаєте, що я марно витратила час. Але було досить дивно, як багато вийшло записів. Це надзвичайно люб'язно з вашого боку, що ви знайшли час зайти. Не зовсім так, міс Клімпсон. Це мій друг, детектив-інспектор Паркер, про якого я вам уже розповідав. І як ваші справи, містер Паркер? Чи краще казати інспектор? Вибачте, якщо я помиляюсь, це справді перший раз, коли я потрапила у руки поліції. Сподіваюся, це не аж занадто грубо з мого боку. Ходімо, будь ласка. На жаль, дуже багато сходів, але я сподіваюся, що вас це не втомить. Мені так подобається жити високо, повітря там набагато краще. І ви знаєте, містер Паркер, це завдяки лорду Пітеру. У мене тут такий чудовий, світлий краєвид прямо над дахами будинків. Я вважаю, що працюється тут набагато продуктивніше, коли не відчуваєш себе ув'язненим, затиснутим і скутим, як колись казав Гамлет. Боже мій, місіс Уінботл знову залишила відро на сходах і завжди у тому самому темному кутку. Я їй постійно про це кажу. Якщо ви будете триматися ближче до поручнів, ви його легко обійдете. Залишився лише один проліт. Ось ми й прийшли. Будь ласка, не зважайте на безлад. Мені завжди здається, що посуд після сніданку виглядає так негарно, майже жалюгідно, якщо використати неприємне слово для неприємної теми. Як шкода, що деякі з цих розумних людей не можуть винайти самочисні та самозникаючі тарілки. Чи не так? Але, будь ласка, сідайте, я вас не затримаю. І я знаю, лорде Пітере, що ви не будете соромитися курити. Мені так подобається запах ваших сигарет. Він просто чудовий. І ви завжди так акуратно гасите недопалки. Маленька кімнатка була, по суті, надзвичайно охайною, попри чималу кількість різноманітних дрібничок і фотографій, які прикрашали кожен доступний дюйм простору. Єдиними ознаками неохайності були порожня яєчна шкаралупа, використана чашка та потріскана тарілка на таці для сніданку. Міс Клімпсон негайно прибрала все це винісши тацю на сходовий майданчик. Містер Паркер, трохи спантиличений, обережно опустився в маленьке крісло, прикрашене твердою товстою подушечкою, на спинку якого неможливо було відкинутися. Лорд Пітер влаштувався на сидінні біля вікна, запалив собріан і щепив руки на коліні. Міс Клімпсон, що сиділа прямо за столом, Дивилася на нього з задоволеним виглядом, який і справді був зворушливим. Я дуже уважно вивчила усі ці справи. Почала вона, беручи важкий том друкованого тексту. Зізнаюся, мої записи досить ґрунтовні, але сподіваюся, що рахунок від друкарки не буде аж надто великим. У мене дуже розбірливий почерк, тому гадаю, там не повинно бути жодних помилок. Боже мій, які жахливі історії деякі з цих нещасних жінок розповідали мені. Але я провела найретельніше розслідування за люб'язного сприяння священника. Він дуже приємна людина і такий корисний. Я впевнена, що в більшості випадків ваша допомога буде дуже цінною. Якщо ви хочете ознайомитися, не зараз, міс Клімпсон, квапливо перебив її лорд Пітер. Все гаразд, Чарльз. Це не має нічого спільного з нашими безмовними друзями або з забезпеченням фланеллю незаміжніх матерів. Я розповім про це тобі згодом. Зараз, міс Клімпсон, нам потрібна ваша допомога у зовсім іншій справі. Міс Клімпсон дістала свій записник і зосередилася. «Розслідування ділиться на дві частини», – сказав лорд Пітер. «Перша частина, на жаль, досить нудна. Я хочу, щоб ви, якщо будете такими ласкавими і погодитися, поїхали в Сомерсет-хаус і дослідили або змусили їх дослідити всі свідоцтво про смерть в Гемпшері в листопаді 1925 року. Я не знаю міста і не знаю імені покійної. Нам потрібно свідоцтво про смерть 73-річної жінки. Причина смерті – рак. Безпосередня причина – серцева недостатність. Свідоцтво те має бути підписане двома лікарями. Один з них – або працівник медичної служби, судмедексперт, Лікар уповноважений згідно із законом про фабрики та майстерні, або медичний референт з питань компенсації, або лікар чи хірург великої лікарні, або спеціально уповноважена особа кремаційного бюро. Для пояснення пошуку можна сказати, що ви збираєте статистику по раку, але вас цікавлять імена і назва міста а якщо буде більше, ніж одне свідоцтво про смерть з такими ознаками? Ага, ось тут і стануть в нагоді ваш надзвичайний такт і проникливість. Коли набереться декілька подібних можливостей, я попрошу вас поїхати у кожне з відповідних міст і зробити дуже, дуже вправні запити, аби з'ясувати, до якої справи нам треба приступити? Звичайно, ви не повинні видавати, що саме запитуєте. Вам треба знайти якусь місцеву пліткарку і просто розговорити її. Самі станьте трохи пліткаркою. Я знаю, вам це не дуже властиво, але я впевнений, що ви зможете зіграти цю роль і вивідати усе, що тільки можна. Гадаю, вам буде досить легко, якщо ви знайдете потрібне місто, тому що я точно знаю, що про цю смерть ходило багато паскудних пліток, і це ще довго не забудеться. А як я дізнаюся, що натрапила на потрібний випадок? Ну що ж, якщо ви маєте час, послухайте маленьку історію. І майте на увазі, міс Клімпсон, коли ви потрапите туди, де б це не було? Ви ніколи нічого не чули із цієї історії раніше. Але мені не потрібно вам це розповідати. Тепер, Чарльзе, у вас є офіційний спосіб чітко викласти ті речі. Чи можете ви просто зважити та розповісти, міс Клімпсон, суть тих дурниць, які наробив наш доктор, і містер Паркер. Докладно та спокійно виклав суть історії, яку розповів лікар. Міс Клімсон слухала дуже уважно, записуючи всі подробиці. Паркер зауважив, що вона виявила велику кмітливість, враховуючи найбільш важливі моменти. Вона поставила кілька дуже проникливих запитань, і які ж розумними були її сірі очі. Коли він закінчив, вона повторила розповідь своїми словами, і він відзначив її ясний розум та гарну пам'ять. Один мій близький друг сказав, що з мене мав би вийти дуже гарний адвокат, самовдоволено сказала міс Клімсон. Але, звісно, коли я була молодою, дівчата не мали можливостей, які вони мають зараз. Мені хотілося потримати гарну освіту, але мій любий батечко не підтримав ідею жіночої освіти. у ваших очах він би виглядав старомодним. «Усте, міс Клімпсон, сказав Вімсі. «Ви маєте саме ті кваліфікації, які нам потрібні, і вони досить рідкісні, тож нам пощастило. Тепер ми хочемо, щоб ця справа просувалась якомога швидше. Я негайно вирушу, «До Сомерсет-хаусу», – енергійно відповіла леді, «І повідомлю вам, щойно бути готовою вирушити до Гемпшера. Те, що треба», – зауважив його світлість, підводячись. «А тепер ми покотимось, не обручі. О, вам треба гроші на витрати. Я гадаю, вам краще представлятися особою, яка шукає гарне маленьке місце, аби оселитися». Не думаю, що вам краще виконувати роль заможньої леді, бо заможні люди не викликають довіри за ставкою приблизно 800 футів стерлінгів на рік. Ваш власний чудовий смак і досвід підкажуть правильні аксесуари, щоб створити потрібне враження. І якщо ви дозволите, я зараз дам вам чек на 50 фунтів стерлінгів, і коли ви почнете свої розшуки – «Ви повідомите мені, що вам ще потрібно». «Мілорде», – сказала міс Клімпсон, – «я не...» «Звісно, це суто бізнес», – досить швидко сказав Вімсі. «І ви не дасте мені звіт про витрати у вашій звичній діловій формі». «Так», – відповіла міс Клімпсон з гідністю. «Я зараз же дав вам розписку». «Люби, мілорде», – додала вона, коперсаючись у своїй сумочці. Здається, у мене немає жодної копійчаної марки, яка ж то недбалість з мого боку. У мене є книжечка з марками, але от лихо. Вчора ввечері місіс Вільямс позичила мої останні марки, аби надіслати дуже термінового листа своєму синові в Японію. Почекайте хвилинку. «Здається, у мене є», – втрутився Паркер. «О, дуже дякую, містер Паркер. Ось ваші два пенси. Я завжди маю при собі дрібні монети. Це для газового водонагрівача у ванні. Він у нас того зразка, де треба монетку, щоб запустити його. Такий прогресивний винахід дуже зручний і запобігає суперечкам про гарячу воду серед мешканців будинку». Щиро дякую. А тепер я підписую ці марки, щоб їх не можна було повторно використати. Правильно? Мій любий тато був би здивований, якби дізнався, яка його донька стала діловитою. Він завжди казав, що жінці ніколи не потрібно знати нічого про гроші, але часи так сильно змінилися, хіба не так? Міс Клімсон Провела їх униз усіма шістьма сходовими прольотами, заперечуючи їхнім протестам і зачинила за ними двері. Чи можу я запитати? почав було Паркер. Це не те, що ти думаєш, щиро сказав його світлість. Звісно ж, ні, погодився паркер. От я знав, що у тебе огидний розум, навіть найближчі друзі виявляються таємними мислителями. Вони мають одне в голові, але в голос усе заперечують. Не будь дурним. Хто така міс Клімсон? Міс Клімсон, сказав лорд Пітер, це прояв марнотратності, який керує цією країною. Подивіться на електрику, подивіться на водну енергію, подивіться на припливи, подивіться на сонце. Мільйони одиниць енергії вилітають у космос просто щохвилини. Тисячі незаміжніх жінок, буквально киплячих від корисної енергії, змушені нашою безглуздою соціальною системою тинятися по санаторіях, готелях, комунах, гуртожитках і працювати компаньонками, де їхні неймовірні здібності до пліток та дезгасиме прагнення – до розслідування розтрачуються даремно, або навіть стають шкідливими для суспільства. У той час, як гроші платників податків ідуть на роботу, для якої ці жінки здається народжені, але яка виконується неефективно такими недолугими поліцейськими, як ти. Господи, від цього можна писати прямо в Джон Бул, а потім якісь розумники пишуть бритки маленькі Книженята з повчальним тоном під назвою «Старі жінки» та «На порозі катастрофи», а п'яниці складають про них жалісливі пісеньки. «Я вас підтримую», – сказав Паркер. «Ви маєте на увазі, що міс Клімпсон для вас свого роду агент розслідування. Вона – мої вуха і язик», – різко сказав лорд Пітер. «А особливо – мій ніс», – вона ставить запитання – який молодий чоловік не може поставити, не почервонівши. Вона ангел, який вривається туди, де дурні отримують по голові. Вона відчуває запах щура у темряві. Насправді вона котячі вуса. «Гарно сказано», – відзначив Паркер. «Природно сказати – це моє, і це не перевершено. Лише подумайте». Люди хочуть запитувати, кого вони посилають, чоловіка з плоскостопістю та блокнотом, тип людини, чиє приватне життя складається з серії нерозбірливих буркотінь. Я ж посилаю жінку з довгим вовняним джемпером, в'язальними спицями та брязкальцями на шиї. Звичайно, вона задає питання, і всі цього чекають, ніхто не здивований. Ніхто не насторожений. І так звана надмірність приємно і корисно використовується. Одного разу ви мені пам'ятник поставите із написом Пітеру, віконту Вімсі, який перший відкрив використання жінки, яка не знайшла свого щастя. Або ось так. запропонував Паркер. Пам'яті Пітера віконта Вімсі який першим зрозумів, що хороший пліткар – кращий за поганого поліцейського. «Чудово! Маєш дотепність, Чарльза! А тепер ходімо і добре пообідаємо Я голодний, хочу замовити пляшку особливо дорогого шампанського. І я відчуваю велику хвилю оптимізму. Зрештою світ може бути не таким же й поганим. Залишилося, ще кілька людей, яких можна використати для чогось, окрім розмноження чи одруження з мільйонерами. Із легким серцем двоє друзів вирушили завойовувати світ, або принаймні ту його невеличку частину, яка перебувала в компетенції гемпшерської поліції. Людині, яка зробила тисячі незаміжніх жінок щасливими, без шкоди, для їх гідності або надмірних зусиль. Я б хотів, щоб ти не говорив так багато, поскаржився його друг. А як щодо усіх тих надрукованих звітів? Ти на старості стаєш філантропом? Ні-ні, відвахнувся Вімсі, квапливо ловлячи таксі. Якось я розповім тобі, це моя особиста маленька війна. Страховка на випадок соціалістичної революції. Що ти робив зі своїми мільйонами, товаришу? Я скупову перше видання книг. Аристократ? на Нашибеницю? Зачекайте, помилуйте. Я притягнув до суду п'ятсот лихварів, які гнобили робітників. Громадянине, ти молодець. Ми даруємо тобі життя. Будеш чистити каналізацію. Ось так. Треба йти в ногу з часом. Громадянине, водію таксі, відвезіть мене до Британського музею. Тебе кудись підвести? Ні? Тоді на все добре. Я йду звіряти рукопис Трістана ХІХ століття, поки старий порядок ще тримається. Містер Паркер, замислившись, сів в автобус, який прямував на захід. І вирішив проводити свої звичайні дознання серед жіноцтва Нотінгдейл. Йому здавалося, що це зовсім не та царина, де б могли розкритися таланти Міс Клімсон.